Umak ihati libreen xareak komunikabideitarako eta bereziki ihati gintzarako izango diren iruro gaikida praktika jahetituzte diren eskutan. Alemania, Txekia, Egepublika, Finlandia, Hungaria eta Irlandako ihatiekin haritu dalanean jadio kultura, kasetaritza ezberdin batzi buruz aritzeko elburuarekin Mil Exebagia jaio kulturako koordinatzailea da. Denek aldarrikatzen duguna da, pixkat askatasun hori ezi zaitea, ez poderei komuniikoen mepe, ez podere politikikoen mepe eta entxeatzea ba, mo, bat beste irrratikgintzen mota motabat, alternatiboagoa hau eskaintzea denak a dos edo juntatzen gira ez baita ere mande segun ikunzkut buruz bon toki aldarrikatze tokiberesa hortarako Irratikintza alternatibo baten ikuspegitik, pentsatuak dira toolbox guneko taile jatsoak eta espiritu kritiko baten justatzea, elburutza taktzen dute. Orduan, uh, bi, bizpairu ar arlotan uh, banatzen alda, uh, nik errangonuken aguziki uh, badirela gida praktikoak, Behas, uh, hori, nola eraman elkarrizketa bat, nola editatu uh, erreportai bat, ba gero musikarekin hasteko odolako gausak edo ba, nola animatu emankizun bat ba, horiek dira um, gida praktikoak baina gero beste arlo batean ba, badira nunbait filosofiari buruzko uh, gida batzuk ez? kasetaritza zeikuspundutik uh, jorratu nadidogun komunikabide gehienetan uh, adibidez emazten errola badat, uh, gida bat uh, emazten errola uh, kirol uh, zailetan ze tokie maiten da Uh, zenbat uh, bon, zetokian ze ezartzen den, zenbat lerro, zenbat minutu eta beste hori pixkat aztertzea eta nonbait konsientziak pizteko, ez? Bon, ba, kasetari berri bat o bolondrez bat egiten delarik ba, pixkat txipa aldatzeko eta arreteko, bon, ba, nola egiten aldut ba, Beste komunikabidetan aurkitzen ez dena, ba, entxeatzeko, bizkat, ekilibratzea. Et... kultura interneten bakarik entzuten ahalden ikratia da, elebidu netzari dena eta gehien bat kultur eragileak baiostatzen dituen ikratia da. Nik espero dut uh, denak bezala, erraten uh, dut irrati uh, uh, edo komunikabidea bizkat alternatiboetan harigiren uh, uh, guztiak, uh, Euskal Herria mailan, adibidez, entxatzen, entxatzen girela ba, Euskararen normalkuntza garatzea edo edo Euskal Herria erudia ba, beste modu batez eskaintzea, ez eta frantses komunikabideak emaiten duten nonbait irudi erudipiskat folkloriko a, horri, beraz bon, ba, uste dut bakotsak bai irrati mailan, bai prentza mailan, edo, telebista mailan kanaldu bezala beste bakotsak ekartzen dugu gure harrit Eta espero dut horrek ba, eragina izanen duela gizartean, ba, biskat kontzientziak pizteko, euskararen jakintzaz eh, ba, eh, biskat bultzatzeko, eta hori, ba, espero dut lan hori eh, gauzatzen dugula, eta gauzatzen alko dugula ere torkizunean denak batera. Eta jakin uda untako toolbox webgunea euskaraz osoki itzulia izanen dela.